Остап відвів очі. «Це просто Мара! Мара, що не минає! В'їдається в простір, поглинає дійсність і сама стає дійсністю!» «Все після моршину! Не мов ці води заморозили! Ні, вимили! Так, вимили з неї душу! Тепло, кохання! Лишили тільки зневагу, презирство. Долоні ляснули по стегнам і ті пружинно підхопили Остапа на ноги. Пройшовся, шаркаючи підошвами. «Що? Що там трапилось? Що? Що такі міняє? Що спонукає грати мною? моєю відданістю? Моїми почуттями?» Голос зірвався і зупинив нервову ходу. Остап озернувся. Співрозмовник стояв у півоберта. Неначе я десь в партері, І зі сцени на мене линуло тепло. Ці погляди, Жести, аванси, Усмішки, блиск гарячих очей. Це все мені, Мені одному, лише мені, Тільки мені. Рвучко повернувся до вікна. І от Моршин, Завіса, Мов та завіса, Кінець спектаклю. Я чую сміх, гамір, Веселощі, це все лунає там. Там, за кулісами, за завісою. Я йду, пробуваюсь крізь натовпи. Сплюнув собі під ноги, зробив два кроки. Сів. Краєм ока помітив, як співрозмовник всівся слідом. Натовпи, хижі з шанувальників, тих вульгарних паяців, розбещених франтів, піяниць. Запнувся, не здатний стримати тремтіння губ. Я мушу продиратись крізь щовечір, що ніч, дертись, пхатись крізь натовпи насмішок з верхніх поглядів, двозначностей, недомовок натяків, ганебних натяків. Відкинувся на спинку дивана, розсіяв постелі погляд, поклав на голову руки. Пальці заплутались у пасмах волосся. «Я певний, що і зараз, вдома, мене чекає вдома цей вертеп, вертеп приниження!» «О, господи!» Встав і знову сів. «І що? Що? Що з того, що продершись? Я здираю цю завісу і там... там порожнеча, пустка, байдуже пустка!» Неважливий погляд Зачинені перед обличчям двері Двері її спальні Нашої спальні Я втратив доступ до її душі До її слова До дотику Не маю права навіть на ласкавий погляд Тільки зверхність Подагра і байдужість Мряка сутінок Невтомно роз'їдала Простір кабінету Остап нахилився Помахав головою, зітхнув та встав. Підвівся і співрозмовник. Наблизились один до одного. Простягнули руки. Остап зняв з кута дзеркала капелюх. Не накладаючи на голову, вийшов. Відображення продовжувало простягнути руку в темряву, намагаючись знайти у ній причину цим непідвладним розумінню змінам. Краків. «О, я певний, цей ідіотизм з диктатурою проти скоро розсиплеться, наче пил!» Слова Броніслава загусли у в'язкому сигарному димі. Крізь цю тіновий туман блиснув короткий, проте яскравий зустрічний погляд Зосі. Остап помітив це, та з докором зиркнув на дружину. Кутики і губ зневажливо смикнувся і вона демонстративно змінила позу, підставляючи до огляду Броніславу свій привабливий профіль. Вочевидь, млосна посмішка гостя не стосувалась складних політичних перепитий галичини. Остап спустошив бокал і стримано висловив заперечення. «Я не був би такий оптимістичний, Броніславе». Більшовики контролюють більшість обшарків царської Росії Вони практично зайняли усю велику Україну Та хіба сам Рийський договір не каже про те, що польський уряд визнає легітимність радянської влади? Не можу з вами, Остапе, не погодитись, але... Втрутився в дискусію Йозеф Але це тимчасова поступка Невдовзі зачнуться незворотні процеси руйнації консолідованих невігласних мас. Користуючись з моменту, Броніслав підвівся та перетнув кімнату. Вибув з поля зару Остапа, з метою безперешкодного огляду принад чарівною господарки дому. З підмережемного подолу плаття на мить визирнула елегантна литка і поспішно. Сором'язливо сховалась у складку оксамито. Повіки кавалера блаженно опустились. Його вільна від фужеру рука ковзнула по жилеці, Завмерла, тамуючи шаленство серця. У відповідь брови Зосі смикнулись, і погляд мрійливо потягнувся кудись вись. Темне скло відворотило на своїй гладі пафосну пантоміму, Остап відвів очі від дзеркальної поверхні вечірнього вікна, Нервово повз попільничку скинув попіл сигари і наповнив свій бокал вином. Це неможливо, не припиняв тиради Йозеф, аби елітам керували збіговиська примітивних селян чи то обмежених робітників. Які геополітичні рішення Люмпени можуть приймати на своїх радах де твориться безлит та галас. Усе що придатні такі мітинги – це збурювання агресивних настроїв, проєктування озброєного натовпу на грабунки. Остап озернувся до дружини і отримав здивовано обурений погляд. І це можна легко довести, пролунав голос Броніслава з-за спини Остапа. Лише дозвольте покликати вашого кармединера Не бачу у цьому Остапе, ти геть позбавив мене уваги Ця нудна політика з твоїми друзями Мікелих, він давно порожній Не бачу у цьому необхідності, але прошу Остап підвівся, взяв шампанське, Підійшов до Зосі та нахилився, наповнюючи її фужер Півголосом прокарбував Це швидше ваші друзі Не я їх запрошував Та як видається мені Вони забавляють вас досить успішно Чи не так? Рум'янець ошпарив щоки Зосі Підборіддя підвелось Губи напружились в намірі Бризнути отруєним дотепом Але глузливий погляд Броніслава зупинив її Опанувалась І винувато та навіть віддячно усміхнула чоловіку. «Пробач, я забулась». Зося м'яко вхопила лікать Остапа і притягнула до себе. Її губи легко ковзнули по його скроні. Обличчя Броніслава пересмикнулось, і Зосіни очі розширились від здивування. Тепер її усмішка вже належала ревнивому коханцю. Остап загалом допив черговий бокал та покликав прислужника Стефан завмер у шанобливому поклоні Прошу, Броніславе Питайте те, що хотіли дізнатись Остап наповнив собі келих Стефане Прошу вас щиро відповідати на усі запитання цього панства Як би то ж мені самому Стефане Прошу Зробіть таку ласку та викажіть свою думку щодо можливих геополітичних наслідків Версальської угоди. Камердинер підвів очі на Броніслава, поворушив губами та нерішуче глянув на господаря. Отримав підбадьорливий кивок. «Я, пане Свінціський, не маю жодного уявлення, як може вплинути згадана вами угода на подальший розвиток відносин між європейськими державами». Гості перезирнулись. Тоді, можливо, видастьте оцінку рішення уряду, речі посполитої про визнання уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки і резигнації визнати уряд Української Народної Республіки? Знову Стефан зирнув на Остапа та відповів: "Не маю змоги проводити оцінювання таких вагомих державних рішень пане Свінціський. Крізь уже неприхований широкий посміх, Йозеф прихилився, поглянув на Остапа та промовив. З вашого дозволу, пане Кордуба. Повернувся до Камердинера. Не будемо вас більше катувати, Стефане. Останнє запитання. Після самоліквідації більшовицької навали, Який сценарії розвитку на українських землях вам видається більш реалістичним утворення непідлелого національного державоутворення чи вхід у склад федеральної Речі Посполитої на тих чи інших автономних засадах? Можливо, зможете спрогнозувати ступінь вольності і самоврядування? Думаю, ми вже отримали достатньо вичерпні відповіді. Остап підвівся та підійшов до прислужника. «Пробачте мене, Стефане!» Прошепотів, торкаючись його плеча і таким чином відпускаючи спокою. Сконфужений камердинер з жалем глянув на господаря та вийшов. Зневажений слуга шкодує пана. Картання Остапа перебив гучний голос Броніслава. «От!» «От!» «Це пряма демонстрація неможливості нижчих прошарків суспільства», до керівної ролі. Вилунив момент позирнути на Зосю, отримав черговий аванс. Погодьтесь, Остапе, що вас Стефан – освічений та денурний чоловік. А що тоді мовити про люмпенів, які очолюють так звану революцію? Остап відірвався від бокалу, оглянув на просвіт Рубінову рідину, допив і відповів. Зрештою, вже надто пізня година для дискусій Ми втомлюємо пані Софію Але, Остапе, я зовсім не змучилась Ваш дискус Зосю Серед жовтуватого диму загусло мовчання Тихе дрижання торшерів повільно обертало тютюновий циклон Врешті, витримавши достатньо довгу гнітючу паузу Зося піднялась і холодно Стримано ввічливо, тричі зробила кліксен. Вийшла, ледь давши гостям можливість підвестись та відповісти поклоном. Двері за чоловіками зачинились. Остап провів їх особисто. У настінному трюмо зустрівся з поглядом блазня. Комедіанта, паяца призначеного розважати, коханців власної дружини. Лакея... Необхідного для прийомів у вітальні І доречно відсутнього На прийомах в будуарі Струсив головою Проганяючи нестерпні думки Та лише розбудив Нагріту алкоголем кров Круто розвернувся І рішуче рушив Залишаючи свої відображення Тліти у густому Сигарному димі приниження Полум'я свічі Збентежив протяг Двері з осінної спальні прочинились, перестала зачиняти їх від часу, коли припинились п'яні намагання Остапа Добути її прихильності, відірвала голову від майже закінченого листа, у дзеркалі туалетного столика зустріла важкий погляд чоловіка. Розвернулась, вигнула спину, розвела плечі підборіддя потягнулось в бік та гору. Остап увійшов, скривився на вигляд підтиснутих губ дружини, оглядівся. Його погляд впав на дві валізи, обличчя збліділо, перевів погляд на Зосю. Вона коротко зверхньо кивнула. Окріп вина, вимішаного з дурною кров'ю, ошпарив чоло Остапа. В один стрибок наблизився до дружини, стиснув її плечі. Відірвав від стільця, зойк, спалах жаху в очах Зосі, стрепенувся, мить позволікав і повільно опустив дружину в крісло. Пустий погляд ковзнув по її обличчю, столику, свічі, перу. Зупинився на аркуші паперу. Серед акуратних рядків недоречно розтікались вологі калюшки необережних сліз, Змішуючи за траментом бук, зачепився за слова Коханий, пробач, так довго я нарешті готова. Кулачок зосі схопив та земля в листок. Розмашистий удар Остапа звалив її на підлогу, спробував вирвати аркуш, не віддала, схопив дружину за волосся, Її очі шарпнули ненавистю. Уражений, струсив немічну ляльку. І з силою гупнув головою об край столика. Бризги крові оросили дзеркало. Зося повалилась на паркет. Зі скроні, повз скрижанілі очі, потягнувся тоненький багряний потічок. Долоня розтиснулась. Остап виняв папірець. Аркуч затримнів у неслухняних руках. Очі побігли порядкам. Літери громадились одна на одну Огидно злипались Крізь стуману тупіння Змість речі не проникав у запалений мозок Окремі слова випалювали у рядках виразки Розбурена уява ятрила рани Піднісли ближче до світла І пустий погляд застиг на мерехтінні полум'я Кінчик вогника зачепився за куток аркушу Язики вхопились за слова і повзли до непевних пальців Остапа. Біль опіку вивів із ступору. Випустив сцілілий кутик, несвідомий, провалений у глибоку прострацію. Остап вийшов з кімнати, акуратно зачинивши за собою двері. На амальгамі дзеркала одна за другою проявились випалені літери знищеного прощального листа. «Коханий!» Пробач. Пробач, що так довго не могла наважитись зізнатись. Пробач, що катувала. Але це ти. Ти винен. Ти своїм коханням примушував мене. Ти не відпускав мене. А я огидна, огидна й бридка. Ні, не так. Я нечесна, несправедлива. Мені немає виправдань. Моя слабкість не виправдовує моєї нікчемності моїй мізерності Не ти Тільки я Я одна за все винна О Боже, Боже Як я страждала Страждала сама і катувала Катувала тебе Тебе ні у чому не винному Окрім кохання Та безмежного терпіння До мене негідної Я шукала порятунку В чужих обіймах І рвала твоє серце Рвала твою душу Пробач, пробач угідні, слабкі потворі. Я мала піти одразу, одразу щезнути з твого життя. Та я слабка, немічна, я не могла. Я тебе кохаю, так, так, кохаю, нівечу і кохаю. Пробач, моє кохання, брудної, безвольної, нікчим. Більше не можу, не можу катувати тебе. Себе, Мордувати твої чуття Я полишаю тебе Хочу, щоб у твоїй згадці залишився той яскравий день Той останній день, коли ми були щасливі День, коли напередодні мені дали роль Мою першу вагому роль День, коли я зізнали, що ношу під серцем твоє дитя Це та друга надзвичайна новина Надзвичайно прикра новина про яку ти так і не дізнався. Але чому такі різкі болі, докторе Вейле? Тут, низом. Чи то не зле для дитини? Пані Кордуба. Аарон Соломонович присів проти збентеженої Зосі. Пані Кордуба. Я три десятки років, доктор. І я трафлялась, милився у практиці. Але то вже роки тому. Зося глитнула. Не маю втішних новин. То є позаматкова тяжарність. І то, мами, оперувати на тих мяст. Ти казав тоді, що кохаєш мене за вроду, за мою досконалу вроду, що усі мої театральні звитяги. «Не варті моєї вроди! Ти погрожував спалити усі театри Європи! Я не змогла тобі зізнатись! Я не змогла! Цей моршин! Я, пане доктор, я хочу вберегти це у таємниці від чоловіка! Я…» Старий Гебрей невдоволено похитав головою, провів казімним та великими пальцями вздовж носа. Не маю права вам вказувати, але насмілюсь радити. То невірна децізія. Невірна. Я не можу. Ні, не можу. Прошу, прошу вас збереження таємниці. Там у Моршині. Я прибула у Моршин за два дні до тебе. Лише за два дні. Усі мої листи – ця переписка. Її пересилала Мирося з Щоб увести тебе в оману. «Пробач, Наше дитя, Наше бідне дитя Заблукало в моїй утробі І було приречене. Доктор сказав, Що операція – то єдиний вихід. Я не хотіла, щоб ти дізнався. Я не хотіла, Щоб ця надзвичайна новина, Що по обіді стала надзвичайно Прикрою новиною. Я не хотіла, я боялась, боялась втратити твоє кохання, втратити тебе. І потім цей огидний шрам, це бридке тавро, я перетворилась на потвору. Як могла пустити тебе до себе, дати торкнутися цієї гидоти, бо не Ти б одразу перестав мене кохати, одразу. Від досконалості не лишилося нічого. Лише нікчемно юродива. Я дивилась в люстро і ненавиділа себе. Ненавиділа відбиток гидкої, споплюженої каліки. А вона, вона, та потвора в люстрі, сміялась, рихотала, запевняла, що ти зненавидиш мене, відвернешся з гримасою огиди, збридишся. Ніколи. Ніколи не поглянеш на мене так. Так. Як у той день. Я ненавиділа тебе. Себе. Твою родиву навпроти. Ненавиділа це тавро. Тавро, що забороняло тобі мене кохати. Я не могла. Не могла втратити твоє кохання, але мусила. Я мала полошити тебе одразу. Одразу. Та не мала на то сили. Твої погляди, твої дотики, твої слова. Все це робило мене такою щасливою і нещасною. З кожним словом, поглядом я все більше ненавиділа. Це роз'їдало мене, палило, палило виразками. О, як я кохала і ненавиділа тебе, тебе, тебе за твоє кохання». За те, що ти так мене кохаєш. Я кидалась в обійми іншим, що мститись. Мститись тобі за твоє кохання. За свою потворність. За своє кохання. За те, що більше не можу належати тобі. За те, що не маю права кохати тебе. Дозволяти тобі кохати себе. І не мала снаги тут побороти. Я... Я... Не могла допустити, щоб ти розлюбив мене. Я слабка, нікчемна, потвора. Пробач, пробач. Я знаю, що ніяк і ніколи не можу бути пробачена, але... Пробач і прощавай.